מלכים ב', פרק כה. ויהי בשנת התשיעית למולכו, בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, וייחן עליה, ויבנו עליה דייק סביב. ותבוא העיר במצור עד השתיעשרה שנה למלך צדקיהו. בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. ותיבקע העיר, וכל אנשי המלחמה הלילה דרך שער בין החומותיים אשר על גן המלך, וחסדים על העיר סביב, וילך דרך הערבה. וירדפו חיל כסדים אחר המלך, וישיגו אותו בערבות ירחו, וכל חילו נפוצו הוא מעליו. ויתפסו את המלך, ויעלו אותו אל מלך בבל, ריבלתה, וידברו איתו משפט. ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו, ואת עיני צדקיהו עיוור. ויעשרהו בנחושתיים, ויביאהו בבל. ובחודש החמישי, בשבעה לחודש, היא שנת תשע עשרה שנה למלך נבוכדנצר מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים עבד מלך בבל, ירושלים. ויסרוף את בית אדוני ואת בית המלך, ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול, שרף באש. ואת חומות ירושלים סביב, נטצו כל חיל כשדים, אשר רב טבחים. ואת יתר העם הנשארים בעיר, ואת הנופלים אשר נפלו על המלך בבל, ואת יתר ההמון, הגלה נבוזרדן רב טבחים. ומדלת הארץ השאיר רב טבחים לחורמים וליוגבים. ואת עמודי הנחושת אשר בית ה', ואת המכונות, ואת ים הנחושת אשר בבית ה', שברו חסדים. ויישאו את נחושתם בבלה. ואת הסירות ואת היעים, ואת המזמרות ואת הכפות, ואת כל כלי הנחושת אשר ישרתו בם, לקחו. ואת המחתות ואת המזרקות, אשר זהב זהב, ואשר כסף כסף, לקח רב טבחים. העמודים שניים, הים האחד, והמכונות, אשר עשה שלמה לבית אדוני, לא היה משקל לנחוש את כל הכלים האלה. שמונה עשרה אמה קומת העמוד האחד, וחותרת עליו נחושת, וקומת הכותרת שלוש אמות, וסבכה ורימונים על הכותרת סביב, הכל נחושת, וכאלה לעמוד השני על הסבכה. ויקח רב טבחים את שריה כהן הראש, ואת צפניהו כהן משנה, ואת שלושת שומרי הסף. ומן העיר לקח סריס אחד, אשר הוא פקיד על אנשי המלחמה, וחמישה אנשים מרועי המלך, אשר נמצאו בעיר, ואת הסופר שר הצבא, המצביא את עם הארץ. ושישים איש מעם הארץ הנמצאים בעיר. ויקח אותם נבוזר אדן רב טבחים, ויולך אותם על מלך בבל ריבלתה. וייך אותם מלך בבל, וימיתם בריבלה בארץ חמת. ויגל יהודה מעל אדמתו. והעם הנשאר בארץ יהודה, אשר השאיר נבוכדנצר מלך בבל, ויפקד עליהם את גדליהו בן אחיקם, בן שפן. וישמעו כל שרי החיילים, המה והאנשים, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו, ויבואו אל גדליהו המצפה. וישמעאל בן נתניה, ויוחנן בן קרח, ושריה בן תנחומת הנטופתי, ויעזניהו בן המעכתי, המה ואנשיהם. וישבע להם גדליהו ולאנשיהם, ויאמר להם, אל תיראו מעבדי הקסדים, שבו בארץ ויבדו את מלך בבל, ויטב לכם. ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל לבן נתניה בן אלישמע מזרע המלוכה, ועשרה אנשים איתו, ויקו את גדליהו וימות, ואת היהודים ואת הקסדים אשר היו איתו במצפה. ויקומו כל העם מקטון ועד גדול, ושרי החיילים, ויבואו מצרים, כי יראו מפני חסדים. ויהי בשלושים ושבע שנה לגלות יהויכין מלך יהודה, בשנים חודש, בעשרים ושבעה לחודש, נשא אוויל מרודח מלך בבל בשנת מולכו, את ראש יהויכין מלך יהודה מבית כלא. וידבר איתו טובות. ויתן את כסאו מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל. ושינה את בגדי חילאו, ואכל אל תמיד לפניו, כל ימי חייו. וארוחתו, ארוחת תמיד, ניתנה לו מאת המלך, דבר יום ביומו, כל ימי חייו.